i continuarem doncs posant la mirada en aquestes eh, activitats que hi ha a Palafrugella marcades dins la festa petita de la nostra vila, aquesta festivitat de Sant Martí, i una d'elles doncs és aquest concert que aquest dissabte 9 de novembre, a les 7 de la tarda, hi haurà el Teatre Municipal per part de la Copla Ciutat de Girona, que presenta un doble CD de sardanes del mestre Frederic Sirés i Puig. Nosaltres, a continuació, eh, en parlarem amb en Joaquim Burjacs, director de la Copla Ciutat de, de Girona. Bon dia, Joaquim. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. I, com dèiem, doncs, torneu a Palafrugell per presentar doble, aquest doble CD i aquesta reedició, no?, podíem dir, de, de la fonoteca de, de Copla. Sí, correcte. És el volum número 6 de la fonoteca de Copla, Uh, dedicat a Frederic Xirrés. Uh, aquest bloc número 6 uh, es va editar per primer cop l'any passat. però després d'aquesta edició i quan va sortir l'edició en el mercat, bueno, ens vam donar comptes van fer donar compte que una de les sardanes que vam incloure uh, uh, no era de, del mestre Frederic Xirrés. Eh, nosaltres concernm aquest treball de la fonoteca, doncs remenem diversos arxius, eh, públics privats. I amb un arxiu ens va sortir aquesta sardana amb el seu nom i bueno, vam considerar que, que, que era seva. No? però després va, va, va resultat que no. Eh, llavors les eh, rutes d'això, Eh, i degut també que l'associació la, cultural sardanista d'aquí de, de Palau-Frugell eh, sempre doncs, ha estat eh, molt receptiva de, de, de gravar tota l'obra de Frederic Sirés, uh -huh. doncs, juntant aquestes dues coses, i que nosaltres volíem arreglar eh, aquest error, doncs, bueno, juntament amb ells vam considerar de, de fer aquesta nova edició, evidentment substituint aquesta sardana, el vireta, que no és del mestre, posant-ne una altra i gravant 12 sardanes més noves, i llavors per això s'ha fet aquest doble CD que hi ha les sardanes del primer CD més treta sardanes noves i també inclou la, la vanera, la gavina que ja estaven en el CD de, que es va editar l'any passat aquest, aquest és el motiu de la presentació d'aquest doble CD que farem aquest dissabte aquí a Palafruixell mm -hmm. Hem explicat doncs, aquest, el, el fet no?, de per què s'ha tornat a reeditar aquest, aquest sisè volum doncs ara per si la gent no ho sabia i ja se n'havia assabentat no, que hi havia hagut l'any passat doncs, aquesta presentació del sisè eh, volum de la fonoteca doncs, ara ho hem explicat ens doncs, ho ha explicat en Joaquim Burjacs al final Joaquim també eh, és una miqueta com que esteu remenant eh, arxius, documents de, de fa temps eh, pot ser que a vegades doncs, passin aquestes coses que, que doncs, en un lloc estigui doncs, poder hi hagi una informació incorrecta i que vosaltres la prengueu com, com a verdadera en aquest cas doncs, eh, bueno, crec que l'esmena eh, s'ha fet i, a més a més, doncs, el fet d'incorporar-hi aquest, aquest doble CD ja, ja és també un, un, un al·licient, no?, perquè la gent doncs, també adquireixi aquest, aquest volum. Sí, sí, correcte. Clar, quan es fa recerca d'arxius i de material de molts anys, doncs sempre hi ha... Uh, a, a, a aquest perill, no? Uh, bueno, portem set volums, uh, ens ha passat uh, amb, aquest, amb aquest compositor, però evidentment sempre procurem, doncs, amb el màxim rigor de confirmar les coses, no? Però, doncs, sempre hi ha aquests petits accidents i llavors bueno, com que es, es poden solucionar i es, es manar doncs eh, per, per això estem uh -huh. Al final ens hem de quedar amb això no? també que des de vosaltres doncs, ja fa uns quants anys que treballeu amb la intenció doncs de, de, de recuperar doncs, en aquest cas obres de, de compositors que, de, de, de temps passats que ens van, que ja ens han deixat molts d'ells i, i al final aquesta recerca doncs comporta eh, a, a això que a vegades doncs, ens puguem equivocar, d'altra banda doncs ara comentaves també la, la implicació de l'agrupació sardanista de Palafrugell ara amb aquest doble CD tenim 24 sardanes del mestre Cirés no sé si en, en els propers anys o poder deixareu passar una miqueta més de temps, doncs tornareu a, a fer un CD enfocat amb en la figura de, del mestre Cirés Bé, o com que l'Agrupació Cerdanista té, com comentava, eh, la seva intenció és de que tota la seva obra estigui enregistrada, doncs, bueno, sí, sí, això és un, és un projecte a en compte d'anar seguint. Ara en tindrem aquestes 24. Eh, amb amb l'estudi que hem fet eh, em sembla que era cap unes 40 cerdanes, eh, però eh, amb, amb, amb el catàleg, però no... Eh, a dia d'avui no us han trobat tots totes. Eh, llavors ara vam estar mirant que en quedarien eh, no sé si cap un, unes 10 així 5 em sembla per, eh, de, del que tenim ara eh, per registrar eh, però bé, bueno, que sempre estem fent recerca i això sempre es pot ampliar vull dir, tampoc des, descarta que es puguin trobar no, noves partitures i eh, de quin temps doncs fer un un, un, un volum 3 amb, amb la resta de de l'obra de, de Frederic Cibesa. En aquest sentit, en el vostre objectiu de, de, doncs, de divulgar i preservar el patrimoni musical, eh, us esteu trobant doncs, amb dificultats o també, i és molt important aquí la, la part doncs, que les agrupacions doncs, sardanistes o, o els, les poblacions dels compositors en els quals, doncs, heu, eh, en el, en els quals heu, heu fet doncs, aquesta redició de les seves eh, composicions, eh, ha estat també clau? Com, com, com està anant aquest projecte? No, està anant molt bé, estem molt contents. Es va començar l'any 2014, cada any hem fet un volum, excepte un any que en van fer dos, per, bueno, per, eh, va coincidir amb un, amb un centenari d'un compositor de Girona i l'Ajuntament sí. de Girona, eh, doncs amb la seva col·laboració, en van poder fer dos aquell any. No? Però va molt bé, que cada any ens trobem amb molta col·laboració per part de, doncs, de l'entitat sardanista del, del, del, del poble del compositor les administracions també tenim recolzament doncs, de, de cada ajuntament, de cada poble la Diputació de Girona la Generalitat entitats privades, públiques no no estem molt contents i a més a més bueno, això és eh, eh, diguéssim primícia ahir en aquest treball de la fonoteca de Copla eh, se li va donar un premi al Premi Arts Cooperativa a l'activitat de l'associacionisme cultural català que l'entitat ENS eh, eh, dona cada any. Es van donar aquests premis ahir a Barcelona i s'ha donat aquest premi a l'activitat a la fonoteca. I l'any passat es va donar també un premi a la divulgació a través de la Confederació Sardanista de Catalunya eh, en aquest treball. O sigui, que Estem contents, vull dir que s'està reconeixent aquesta feina, que estem fent aquesta tasca, aquesta recuperació, recerca i divulgació d'aquest patrimoni cultural que tenim dins el món de la coble, d'aquests compositors que actualment... Doncs, a, no estan reconeguts, en el seu temps sí, es, es van eh, reconèixer, però i ara eh, estan obligats i aquest és l'objectiu de la fototeca, no? recuperar-los i recordar-los i, i deixar eh, un, un testimoni doncs, eh, amb el format de CD. Eh, a part de, dels enregistraments, cada CD, CD també compta amb un llibret bastant extens, amb la biografia, amb fotografies, mm -hmm. amb informació doncs, de, cada, de cada compositor. Mm -hmm. Doncs eh, Joaquim, aquesta, aquests premis, no? que segurament quan vau iniciar aquest projecte no, no teniu en ment, doncs, no, no era pas el vostre objectiu principal, però que sempre van bé eh? per, per donar una empenta doncs, en moments que poder, eh, són més complicats o la feina és molt feixuga i aquests tipus de reconeixements doncs, al final també fan que, que pugueu continuar i que la il·lusió doncs, estigui, es vagi renovant, no? També. Sí, sí, és això. Evidentment, l'objectiu no, no és obtenir eh, premis, però, evidentment, doncs, aquests reconeixements, doncs eh, a part d'estar molt contents, doncs és això, no?, reforcen el treball que, que estem fent i, i ajuden a això que, que, que siguem... Que, que seguim doncs, treballant uh, cap aquest camí. Uh -huh. Molt bé, doncs, Joaquim, nosaltres uh, fem una crida doncs, a tota la gent doncs, que vulgui doncs, uh, conèixer aquestes sardanes, aquestes 24 sardanes que, inclu... que esteu incloses en aquest doble CD del volum 6 de la fonoteca de, de Copla, doncs, que aquest dissabte, a les 7 de la tarda, assisteixin al Teatre Municipal de Palafrugell, un cost de, de 8 euros, per tant, no és gaire elevat i, a més a més, doncs, també recordem els nostres oients que ens estiguin escoltant, doncs que encara tenim eh, un parell d'entrades eh, per regalar i, per tant, doncs, si, si us en voleu fer amb, amb una, doncs, eh, o truqueu directament el 972 3042 12, que és el telèfon de la ràdio, o, si no, doncs també a través de les xarxes socials podeu participar-hi. Joaquim, no sé si vols afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-nos. No, no, ja ho has comentat, això, molt bé, esperem que vingui molta gent i que ens veiem el dissabte en el concert de presentació. Doncs Joaquim Burjacs, també doncs, donar-te l'enhorabona a tu i a tota la, la formació de la, la Copla Ciutat de Girona per aquest premi que vau rebre ahir dimecres i que doncs, és un reconeixement més a la tasca que, que esteu duent a terme i nosaltres doncs, esperem que també l'actuació la, d'aquest dissabte al Teatre Municipal de Palafrugell sigui, sigui tot un èxit. Moltes gràcies i, i fins aviat a vosaltres. Molt bé, Joaquim, ja ho tenim, això. Molt bé, vale, perfecte. Vinga. Moltes gràcies. Eh? A tu, fins aviat. Va, adéu. adeu. Adéu.